Laura Tässä on Timppa huoneesta 416, tervehdys Terve. Kuule, sain tosta respasta sun suoran numeron Anteeksi, että soittelen nyt näin suoraan Mutta nyt tässä rupeaa suoraan sanottuna pinna olemaan kyllä aika kireellä Koska mä olen tässä viikon asunut tässä huoneessa Ja ei oo tätä irtomakeista tyynyllä ollut vielä kertaakaan Ja on kuulemma noissa muissa huoneissa että mistäköhän tämmöinen johtuu Anteeksi, toistako vielä? Ei ole sitä karkkia tässä sängyllä Minkä takia noissa muissa huoneissa on karkit ja mulla ei oo? Nyt en osaa kyllä sanoa, onkohan tää nyt on ihan, ihan oikea henkilö. Mä en nyt tiedä tällaista asiasta mitään. Siis etkö, etkö sä tässä kontinentaalissa työskentele? Joo, vastaanotosta. Vastaanotosta sanottiin, että se on teidän vastuulla ollut. Mun vastuulla ei ole kyllä semmonen asia. Kuka tästä sitten vastaa, ettei näitä karkkeja tuu? Nyt en osaa Sano kyllä, koska en ainakaan minä. Mä oon kyllä siinä töissä, mutta mä en kyllä vastaa tällaisesta asiasta. No varmaan nyt kyllä sitten tuutte kuulee. Koska te tuutte seuraavan kerran sitten töihin? Öö, minä tulen ensi viikolla. Ensi viikolla. No onko mahdollista Laura, että sä lähetät sitten mulle postissa joka vuorokaudelta tämmöisen makeisen? Joo, periaatteessa. Teke, mikä se huoneen numero on? Mä soitan itse asiassa nyt suoraan töihin ja otan selvää tämän asian, koska mulla ei ole mukaan kukaan keskustellut tällaista asiasta. 416 ja Timo. 4... Okei, selvä. Ilmoitan asiasta eteenpäin. Joo, ja sitten vielä, että tästä voisi varmaan jotain vahingonkorvaukseksi niin saada sitten vaikka noita ylimääräisiä tulitikkuja tai jotain. Aha, selvä. Voinko mä ottaa täältä myöskin täältä vessasta, niin nämä saipuet mukaan? Ja, ne, ne putelikot. Niin. Mm, periaatteessa mä en, en ole niistä millään tavalla vastuussa, että jos, jos nyt niin, niin tota. Voitko sä luvata nytten, että mä voin ottaa nämä saippuat mukaan, koska se on sitten hirveän paljon helpompi mun tästä niinku tulla toistekin sitten teille yöksi ja näin. Selvä, selvä, tein näin. ja tässä on vielä, ootapa hetki. Anteeksi, neiti! Neiti! Tässä on nyt joku kerrossiivoo ja mä ihan vaan, että te kuulette tämä. Mikä teidän nimi oli? Tämmönen kuin Jenni Salmela tässä. Joo, voi juu. Kyllä, joo, se on aivan pihalla. Siis apua saakelin tuppokin suusta. Kansi se oli. Tuossa on Tuomas se aamushousta, tervehdys ja pilapuhelu. puhelu. <tajua>. Ai saakelin. Papua. <tuhelua> Hyvä. Mä et tulisi tänne, että Mites Laura, olitko yhtään ihmeessä? Ai vähän sen, koska mä olin tosi yllättynyt, että mun niin työpaikan on antanut mun puhe. <lipäät> Ai, Ai kauhees. Se, se, se, se voi viedä miehen epätoivon partaalle, tietkö, kun Marianne puuttuu Tänään sieltä. Kai, sieltä. Koska meillä ei ole ikinä sängylämakeisia, niin mä vähän ylläsin, mutta mä niinku yritin parhaani. Mutta täytyy sanoa Laura, että oli kyllä erittäin ammattimaista... Asiakaspalvelua, Moistava. että siitä täydet pisteet.. Hei, kiitokset molemmille teille tytöille, Kiitos. Jenni ja Laura, ja toivotan teille oikein mukavaa syksyjatkoa. jatkoa.